Pasăre maestră, am născut o pasăre azi noapte pe când întindeam privirea de la unu până la șapte contemplând nemărginirea. Din privirea mea gravidă, ea și-a scos clonțul lividă și-a zburat fâlf, fâlf, departe până dincolo de moarte. m am lungit privirea lungă, foarte ruptă, sângerândă, foarte neagră, pururi blândă, ocolindă și plângândă, dreaptă, totuși tremurândă.